Зодягнуті мати празникову. У білій кофтоці з парашутного шовку, А спідниця чорна, зливається з пітьмою. Тому мені з долівки, здається, немов мати по пояс у чорному тумані. Вони вже забули про мене. Їм сумно і гірко, і мабуть хочеться плакати, Того, що він не йде. А вони ждуть його увесь вечір, Та й цілий день ждали. Знають, що в нього жінка і діти Знають, що завтра вранці Наші ворота будуть облиті дьогтем Їй доведеться шкрепти їх ножем Ховаючи обличчя в хустку Знають, а ждуть Та ось гнітючу тишу в хаті Розплескала пісня Вона викралася з пітьми Так тихо і моторошно Наче не людина народила її А казкова тінь людська та пісня морозом пішла у мене по спині, зашкреблася в горлі. Поспівала її не мати, а якась чужа, красива жінка, котру я чомусь називаю матір'ю. Може, мене й справді піймали в капусті і оддали цій жінці? Ой, Боже мій Боже, що я наробила, що є в нього жінка, а я полюбила. І оце щодня. Кричить, б'ється, потім плаче Або співає отак Мені обидно і сумно Хочеться крикнути їй замовч Але я боюся І нишком ворушу в грубий жар Що злипається в тугі кім'яхи І аж кипить Кажуть, що то на мороз Зозули, зозули Чого рано куєш? Чи, може, зозули Моє горе чуєш? Та ось пісня урвалася за вікном обізвався рибкий сніг, поторгало двері, мати схопились, довге волосся, скручене кубликом, розсипалось і чорними, звистими струмочками розтеклося по плечах. Босі розпатлені, захмилі від радощів вибігли в сіни. Мені звідти чути його гучний самовпевнений сміх. Вони увіходять до хати, обнявшись, радісні, щасливі. Яке їм до мене діло? Я добре знаю його. Ходить він завжди у короткому дубленому кожусі і в гімнастерці, з якої позрізовано гудзики з зірочками, а пришито інші, рогові. І ще він носить галіфе, схоже на балалайку, і вузенький набірний пасок. Ним він б'є матір, як на п'єцце. А ну марш на піч, Чую за плечима, і пужално випадає у мене з рук. «Навіщо ти на нього гарикаєш?» – з легким докором каже він. Але в його голосі немає ласки до мене. В ньому я чую зневажливо, як милостиня, поблажливість самовпевненої людини. Я ладен підскочити до них з кулаками, але замість цього хутенько, мов загнана ящерка, дерусь на пічі. Там пахне гарячою глиною і хатньою пелюгою. Вони довго шепочуться. Мати намагаються говорити сердито і незалежно, але я знаю, це вони тільки маніжаться. Помститись йому хочуть за те, що довго чекали. А потім почнуть клянчити пробачення, називати його лапкою, ведмедиком і ще якимись муркотливими словами. Мабуть, для того, щоб зачепити його заживе, вони починають розповідати про мого батька. Про те, що він молився на них, мов на ікону, роботу з рук вихвачував. Я ще було сплю, а він, дивись, уже й корівку здоїв, і дровець уніс, ніс. Стане ото на коліна та й складає по одному обапілку, щоб не гримнути, не розбудити. Ну і дурний був. Вам-бабам, чим більше потурай, тим швидше спротивишся». Над головою в мене стоганить, то миша качає на горищі кукурудзелий качан, а в бовдурі гоготить вітер і пшакає з-під холодною сажею. Я згадую той день, коли тато ішли на фронт. Він, оцей чужак, обнімався тоді з татом і говорив, ну що ж, Миколу, ти там старайся, а ми, тиловики, тут надолужуватимемо. І тату пішли, а якось.